Karakoa oraino, haindik saratar izateko behar ditut maila batzuk. <gülüyor> Ez zaitute orain dik adoptatu edo? E, e, e, bai, bai, pensatzen dut baiet. <gülüyor> Azteko kontsektu baten egiterat deitu izan zira, sararat, hostiral gauntan, eh? Bai, e, urbaba jakinen duzuen bezala e, bilkura handi bat, kolokio bat, e, zuaitzen... E, kontura, e, zuhaitzak nola kapetatu eta holako sistema batzuk Europa mailakoa da, eta dirudi badirudi, e, hainbat jende eldu dela, bai e, Oksitaniatik, bueno, Frantziak guzitik, eta Ingalaterratik, eta Egoaldetik, eta horrela, badira, eta horren karirat, ba, laborantzagan barako e, jendeak e, gombidatu ninduen, ba, horre Gaualdi baterako, bakitzu kantuan, eta gehien bat, e, kanpotik heldu diren horiek e, entzun dezaten zerbait, ola, hemengo eta eta ola, e, <laughs> baietan esan nien, biztandena mm -hmm. bai. Zu haitzerak berdin edo janak inspiratzen zaitu hitazteko mementoan, berdin? <laughs> <laughs> Nik banenki nundan ispirazioa, bakitzu ez da ez la toki jakin batetik gauzitzen e, hal e, batzuetan e, lanean jarrita hortik heltzen da, baina ez nintzateke urruti hortik bai nik uste denok e, inspiratzen gaitu hoianak oianak nunbait ez eta gauza bitxia da zen eta pensatzen ari nintzen nola jende honi emintzatu ez, ez bainaiz e, oraindik abila frantzesez eta, eta gian, ingelesez eta pensatzen nuen nire artean E suaitzak bezalatzu esote diren hitzak, eh, bakizu gure hizkuntza zenbaitzuek e, ardura handia bakizu e, garrantzi handia, importantzia handia ematen diote naturari eta ez ez bat ere arduratzen, ez bat ere importantziari ematen hizkuntza berari eta gure hitzei, Eta hmm. askotan bergauza da, badakizu. Ez bada bata zaintzen E, zail da bestea, e, mm. maitatzea. Eta hemen uh, nola etorriko zirazule gitarrarekin edo taldearekin? Bai. Ez ez, bakarka, bakarka, bai. Bakarka, in intimitatean. <laughs> Hori da, bai. <laughs> Azeiten duzu, bauzu erripertorio beresi bat, bakarka alizidearekin edo egokitzen dituzu kantuak? Egokitzen ditut, baina badut ardatz bat e, arturik eta horren inguruan ibiltzen naiz. E, Hemen daan e, bakizu aldatu itzen dituz e, tokiaren arabera. Eta maite dut egiazki, naiz e, berantasia naiz bakarka ematen, beti taldearekin aritzen naiz. Eta um, beste, beste molde bada guztizko beste erabat e, kantatzeko bai. Hor, hmm. zer dituzu klasiko batzu eta kantu behienak ere, artetik? Bai, denetarik, nik ustez asoiez berdinetakoak, eta gero beti maite dut kantu zaharren bat, edo beste ematea e, kantore e, zaharren bat, e, bakizu, nienik hau nitz maite dudan e, molde bat, bat aldearekin egiten ez dudana, biztan denez, eta, eta hori ere sartzen aldut, bai, pensatzen dut hartuko ditu dala bihar ere e, inguru kanturen bat, eta maite ditu dana kola, bai, Erreiten duan dugu, kaxiko, ogoi bat lan badituzula ateratuik, ez eta ikerresa beti eh, kantuen argzea. Baituzu kantu kutxun batzola, zure repertorioan? Mm, ez eh, bakizu bakarka zenbait kantu, eta denborarekin ere zenbait kantu alientzen dira, nahi ditut ez arrazoindako eman, eta beste batzuk ba, orbide ertzean engelditzen <laughs> dira, et, dakitze arazu ingatik, eta bakarka batzuk loratzen dira, beste batzuk mm -hmm. e, izkutatzen piteat, eta hola xe, ez dakit e, ez dutola kantu seinalaturik, aldian aldiko, e, baina e, jazki badira kantu batzu, ba, jendearen gogoetan gehiago e, geratu direnak, eta e, onda, oie ere ematea iaia ia sehurtza ia eta e, bakizur, la, jendea laketzen da, hola. Bona, zuk denbora haxen duzu, diskoak egiteko, ez duzu presiorik emaiten zure buruari uh, Azkena duzu uh, guria ustatua, eh, ateratu duzuna e, Zagut zira, beti lanianari eta presiderarik uh, Estudioan txartuko naiz eta horreik rabatuko dut, nora funksionatzen duzu? Mm, ez dezazula la zen eta presiorik abe ez genuke gauza hondiri gehinko eh. e, orain, Beti ganbara Bersoliekke erratu duten bezala beti gambara betetzen solairua betetzen e, zelairua zuek mm. erraten du zuen bezala, eta behar da beti elikatu hemendik e, eta handik eta, eta lanean aritsu ez, kantua kontzeko eta, eta beti aitzen nahi sortan. Baina e, tu badaezpadan esan nahi hori e, bihurzetan behin disko bat egin behar dunik Baina normal beti aitzen naiz hortan, eh. jendeaurrekoa, hau da plazan ibiltzea eta, eta etxeko lanak eh, nola, nola bateratu, hori da, gure inkizuna hortik. Bai. Mhm, esu preshiori kemeten zure boduari alaike. Baina bai. beti beti, beti zerbaiten en soutene alizidan init talen soutenduzu edo esu de boduari karsen. Um, Gehiago e, sortzen nahi nahi zelaik edo kantu berriak kontzen edo lan horietan entzun baino egiten dut irakurri, hori maite dut e, eraguzietako testuak eta hori e, bai, bakizu arna sartzeko. Baina, bai beti musika zalea naiz eta izan naiz e, handia eta beti badut e, zer entzuna bai. <laughs> Huzo ba, diskoteka, diskografia, diskoteka hundi bat, zure etxan edo? Bai, Nola bai. Nola zure diskoteka, ba? <laughs> Zaharra. <laughs> bai, ditut, bai, diskozaharrak eta, ba, orain, dakizun bezala hori ere e, musika mundua irautza hande batean bizi da. Aspaldian, teknologia aldatu zenetik bederen eta... Aitzindaria da musika mondua, orduan e, e, ez duzu diskon beharrik musika hona izaiteko ere, e, bai milaka modu musika entzuteko. E, Ainda hola, nun nire ustez, handi e, batean musikaren esan nahi bera ere aldatu den denborarekin, ez? Haun eta eta bai, musika nun nahi bada, nun nahi, bai. Mhm. Mm Zor gehiago diska bat entzulten duzu astapeletik bururakte edo pagtu? Maite ditu denak bai. Maite ditu zunak maite zukare. Da, eh? zure joerak hartzen dituzu. ez Aski duzu maite duzun soka ari hortatik tiraka itzea behar duzun guzi entzun ez Baina... E, hori, e, azken urte hauetan ez naiz e, hainbeste ibiltzen jende gaztea entzuten, hala beti maitatu izan dut talde berriak eta abar ikustea, baina eh ez hori, Euskal Dioni tant gehiago nabil neure gauzetan, bai.